поживних калорій. Безперечно, ви любите місто. Воно визнає тільки сміливих і здібних. Воно обдаровує ласкою тільки імкливих та енергійних. І воно ненавидить, безмежно ненавидить усіх, що кволі і зневірені. Ви його любите? Бо кожний, хто прийшов сюди, мусить бути бадьорим і мужнім. Кожний тут, свідомо йдучи на страту, почуває себе тільки щасливим. Він не тлітиме десь надарма, він поспішно забиратиме всю свою потужність, і він побачить, як радісно і вдячно палає вона на вогнищі спільних зусиль. Так, ви схвильовано простягаєте руки на зустріч коханці. Мудрій, сильній, звабливій коханці, що її було вимріяно, що її в цій родючій країні вже знайдено. Так, ви загрозливо зводите руки на зустріч куртизанці – веселій, пожадливій, Нафарбованій красуні, жорсткій бабі, що хтиво лащиться, що її в цій родючій країні ще не загублено. Адже ви любите так, що для вас неминуча ненависть. Ви згодом минаєте вечірні вулиці і завулки. Ви переходите освітлені майдани і мости, притінені алеї та сквери. Ви ходите в розчинені двері і потрапляєте в гущавину, в ту рясноту протиріч, що скупчити їх може тільки місто. Ви проходите крізь чад суворих корпусів, крізь барвисту суету многоповерхових клітин, крізь сіру в тому піддаш і бресклу задуху підвалів. Всюди, куди вас веде тремтливий танок вечірніх вогнів. І перед вами, як той строкатий візерунок на убранні танцюриста, як ті мінливі шматинки, що підстрибують, кружляють і звиваються влад його рухам, як ті миготливі блискітки, що виграють всіма кольорами. Перед вами кружляють, пролітають. Виграють візерунки й блискітки вечірнього танку. Вас уже збуджено? задьорно підморгують зграї ліхтариків. Вас уже зацікавлено? шикуються гордовитій поставі фасади. Ви вже помітили? Співають дроти густих сполучень. Промайнула, як у швидкому сальтарелло, висока худорлява постать. Промайнула знову й знову, ходить вона трохи зігнута, мов той звір у клітці, міряє навкоси свою комірчину, де далі більше й більше прискорюючи крок, а за нею невідступно, нахабно бігає тінь. Стрибаючи по стінах, переповзаючи долівкою, звиваючись, ніби глузуючи з постаті, ніби намагаючись і собі відобразити, перекривити той напружений вираз обличчя, ту прокляту думку, що кидає людину з кутка в куток. Проплива, як у лагідному менуеті, поважна округла постать, виринаючи з м'якого фотелю, де їй, мабуть, так вигідно схиляти голову на розтібнуті опасисті груди, де їй так приємно, слухаючи патефона, присьорбувати з фальшивої порцеляни, де їй так зручно закласти ноги на поручні, запалити фальшиву гавану летіти з сентиментальними мріями за хмаркою диму дрімати і бачити тільки рожеву путь пройшла як у чіткому весняному марші упевнена постать з рішучими рухами що здаються такими